Глава одинадцята. Перемоги та помилки Рея. «А ти ще не зовсім втрачений біс», – заохотив Рея Харон. «Я навіть гадки не мав, що знущання з твого чортеняти розбурхає в тобі таку пекельну жагу помсти. Це ж треба тобі було своїм облізлим хвостом підбити ножа, що лежав на підвіконні». Та так влучно, що холодна зброя встромилася косарю Івану прямісінько у шию. Ти ж розумієш, що просто так запустити ножами не можемо, тож розрахував у долю секунди, що від поштовху ніж відлетить прямо в Івана. Оце зухвалиць. Втім, годі тебе вихваляти. Краще перевіримо, чи виконав ти вчора завдання належним чином, чи всіх викрав дітей, що я тобі доручив. Почувши таке, Рей миттю знійковів, адже вчора він, шкода, не виконав все, як належить, і, на жаль, не всіх викрав дітей, що Харон йому доручив. Однак, зважаючи на те, що йому вдалося врятувати Чортенятко, якого безумовно вже реанімували в царстві Темряви, а також враховуючи смерть нікчемного людиська, яку він так майстерно вчинив, біс сподівався на Харонове пробачення та милосердя, та гірко помилився. Харон його не пожалів. Харон катував біса так, що на бідазі не зосталося живого місця. Чорт завдавав йому таких знущань, що чорна реєва душа задихалася, захлиналася, розсипалася на мільйони часток, які вже не могли зібратися докупи. Крок за кроком Харон нещадно дробив на шмаття саме існування рея. І якби не веління високого начальства царства Темряви щодо призупинення тортур, Харон би точно викреслив негідника з числа живих. А через кілька хвилин Харон уже сидів, несамовито розвалившись у кріслі та курив смердючу люльку, заспокоюючи себе втішними спогадами про свої колишні перемоги над царством світла, над миром людей. Як я міг дозволити собі так помилитися і доручити тобі нікчем із нікчем найважливіше завдання щодо викрадення дітей. Сказав Харон, пильно вдивляючись у безформну скривлену істоту в кутку, яка раніше була Реєм. «Мені найперше був потрібен син Макара, про що я тобі сто разів наголосив. Якби ти зробив все у тій послідовності, як я казав, то не сталося би такого безчестя, такої невдачі, такого провалу». Безформна скривлена істота в кутку содомно зітхнула, Втім, Харон продовжував свій монолог. «Правду кажуть, що розумний вчиться на чужих помилках, а йолуб – на своїх власних. Думаю, що ти мені ще подякуєш за науку, адже такі речі не проходять дарма. Тим більше, що ти вже перероджуєшся. Тож приводь себе до ладу та готуйся виправляти прикру помилку. І якщо завтра ти дозволиш собі осічку – Якщо знову проявиш незграбність і недбальство, хай буде свідком, Люцифер, я скористаюся своєю ненавистю до тебе і своїми надзвичайними здібностями поставлю жирну крапку на твоєму подальшому існуванні, чого б мені це не коштувало. Харон недобре посміхнувся і безформна скривавлена істота, що була Реєм, перевернулась у кутку, обурена жахом, який передвіщала ця чортова посмішка. Водночас рей відчув жаску, але корисну зміну усередині себе. Він дійсно перероджувався, ставав зовсім іншим, мужнім і безстрашним воїном царства темряви. Тож біс піднявся на ноги, розпрямив плечі, гордо підняв голову та повів довкруж темними проваллями очей. Харон подивився на те, у що перетворювався рей, і зареготав дурним сміхом. Це нелюдське риготання вночі розповсюдилося на все село. Від цієї диявольської риготні люди попросиналися у хатах, діти заходилися плакати у своїх ліжечках, скотина у хлівах занепокоїлася та натужно заголосила. У непроглядній темряві, наче стріли, промайнули дві чорні тіні. Одна з них опинилася біля будинку Коваля Макара. Інша поблизу хати батюшки Михайла. Глава 12. Сватання на ГРОШАХ На пан хряк виснажений, зрештою повернувся до свого будинку палацу. Тихенько, як тільки міг, майнув до спальні та щільно зачинив за собою двері. Постояв та прислухався, чи хто ходить, чи ніхто не помітив його повернення. Євпраксія, ти тут? — зашепотів Панхряк. У відповідь почулося мирне сопіння. Панхряк навпомацьки підійшов до ліжка, присів на краю й пошарпав свою пані за ліву ногу. Євпраксія, це я. Що? Хто? — заходилася верещати пані зпросоння, але спітніла долоня панахряка хутко затулила їй рота. Цить, дурна, це я. Дружина розпізнала голос чоловіка, заспокоїлася, однак наступної миті вліпила йому ляпас. Бо це тільки на людях пані Євпраксі була слухняна своєму пану, а вдома могла вдосталь накидати йому попиці, ще й облаяти, на чому світ стоїть. Пан Хряк побоювався своєї дружини та робив геть все, що вона йому доручала. «Ой!» – зойкнув пан Хряк. «Ось тобі, ой, якої холери за ногу шарпаєш, я й без того уся перелякана, ледь після півночі заснула, хоч і розказуй, як все пройшло». «Все гаразд, моя киця», – відповів пан Хряк і задоволено хрякнув. «За що, зі словами, колись я вб'ю тебе за це свиняче хрякання, отримав від дружини ще один ляпас?» «Так от, наче б йому й не дісталося на горіхи, дісталося на горіхи, покарано за провину». Фразеологізм. Миролюбно продовжив пан Хряк. Як ми й планували, я завітав до пана Лецика. Набрав із собою їдла та горілки з перцем, ну ми приступили. То що пан Лецик? Він привітав мене доволі стримано. Та коли узявся хилити чарко за чаркою, то без зайвого опору погодився оженити свого синаша саме на нашій доньці. «То що, святкуємо перемогу?» Не все було так просто, бо заявилася пані Лециха. Вона закотила очі і почала нас соромити, що ми все пиячимо і пиячимо. Але ж ліпше було пана Лецика не чіпати, бо він заходився сваритися та лаятися. Ще трохи і навіть відлупцював би дружину. Але я його зупинив. «Ну і телепень! Якби вони почали чубатися. «Отоб розгорнувся спектакль!» – пирснула пані Євпраксія. «Не збивай мене, бо й так голова тріщить, як перезрілий гарбуз!» «Сам ти й є гарбуз! Не зволікай, каже далі!» – поквапила Кейця. «Так от, я й кажу. Одразу ж після Лецихіного концерту налив я пану Лецику наступну чарку та й кажу. «Вип'ємо за наших дітей та обручимо їх ось на цьому святому місці». «Як же ти, Скотеняка, насмілився назвати святим місцем їхні погані обістя?» – обурилася пані Євпраксія та вліпила пану Хряку черговий ляпас. «Перепрошую, моя киця, але ж все це тільки для діла, лише аби наша справа вигоріла». «Справа вигоріла, все успішно завершилося» – фразеологізм. «Розумієш?» – виправдався пан Хряк. «Ну добре, тільки якщо заради справи. Розказуй, хочеш, що було далі». А далі пан Лецик голосно гукнув, навіть загорланив на все обійстя, аж виляски пішли. «А розбудіть і принесіть сюди мого спадкоємця, а знайдіть і приведіть сюди мого писаря Тихона». Як дисципліна у пана Лецика в селі Військова. Все було зроблено тієї ж миті». Малюк, правду кажучи, почав ревіти так гучно, що в мене волосся встало сторч. Тут з'явився писар Тихон у білих пічтаниках, з просоння, але з домовою книгою. Пан Лецик лагідно поцілував малого в голодупу та й мені підсунув. «А ти що ж? Можеш не брехати, я й так знаю, що ти теж дупу чмокнув». «Так саме й було. Звідки ти здогадалася?» Бо це, нездара, також вкрай необхідно для нашої справи. Так бо. Наступної миті прибігла люта пані Лициха, вирвала малого з наших рук та втекла з прокльонами. Втім, писар Тихон вже скрипів пером, реєструючи у домовій книзі, що такого-то дня, такого-то року. Досить подробиць, каже головніше. Ну, ось і кажу, наша фекла, пан Хряк протер в лоба. «Ну, наче наша, а не наша?» Цього разу ляпас пані Євпраксії був надто сильним, аж у пана Хряка в очах з'явилися зірочки, що мерехтіли. «Оближ, оближ! Це саме ти, розпусна твоя утроба, винен у тому, що Господь нас покарав. Це через тебе, негіднику, нашу донечку забрали до самого пекла!» Пані Євпраксія заходилася відчайдушно лупцювати пана Хряка. Той упав на коліна та узявся цілувати ноги своєї дружини. Він невтішно плакав, сльози текли струмком. Він весь зашарівся, напружився та захекався. «Донечка моя, феклочка!» – захрипів пан Хряк, завалившись на бік. «Тільки смій мені померти!» – уговталась пані Євпраксі. «Якщо ти вже втратив дитину, то хоча б не прогав гроші пана Лецика!» а заразом доведи поважним панам, що ти не жалюгідний, а заможній пан. Так, саме так, повільно пробурмотів пан Хряк, приходячи до тями. Ми маємо обдерти як липку цього нахабного пана Лецика, залишити його тільки у спідньому. Його, який посмів глузувати з нас перед усіма поважними панами та перед самим губернатором, ми помстимося йому. Прикинемо, що фекла хвора. Затим ще щось придумаємо. Якось дотягнемо до вінчання Лецикова синаша з нашою... Ох, похнюпив очі панхряк. А потім все майно пана Лецика буде наше. Це ми влаштуємо, це я тобі обіцяю. Я в захваті від твоєї здібності поплюжити простаків та обводити їх круг пальця. Адже чинити капості – це є цілковито твоє нутро. Схвально видихнула пані Євпраксія. Ванхряк задоволено хрякнув та потягнувся до неї, сподіваючись, що вона його приголобить. Однак трапилося протилежне. Дружина боляче охопила його за чуприну та почала вовтузатись, ледь не розбивши йому лоба обкрай подружнього ліжка. Глава тринадцята Страшні часи почалися На коваля Макара було страшно дивитися. Велетень богатир з військовою виправкою, могутній та незламний, як віковічний дуб, наразі він був схожий на згорбленого та пригніченого старого. Катерина відходила від його ліжка тільки до Тарасової люльки та до худоби. Макара всього тіпало, він відчував то спеку, то холод. Добре, що навідався батюшка Михайло, посповідав його, причастив і сказав. «Тримайся, Макаре, тобі не можна розкисати». Адже кому, як не тобі, боронити рідне село і весь білий світ? Не впадай у вічий. У загибелі Івана немає жодної твоєї провини. Від підбадьорливих слів Макару стало легше. Він вже навіть підвівся на подушці та жадібно випив кухоль свіжої води з криниці. Повернувшись до себе, отець Михайло найперше зачинив двері на клянку та завісив фіранки на вікнах. Він завжди так робив, щоб ніхто не бачив сліз, які він проливав, стоячи на колінах та благаючи у молитві Господа помилувати ту чи іншу праведну душу. Господи, невже я дожив до страшних часів випробувань моєї віри? Допоможи, Боже, впоратися з нечистю, промовив батюшка. Він взяв псалтир, підійшов ближче до іконостаса з лампадкою, що постійно горіла. Став на коліна і зібрався молитися. Аж раптом горючі сльози ринули по його щоках. Він згадав про Божу відповідь, яку багато років тому отримав на своє запитання, коли залишився сам один після смерті своєї дружини, матушки Анастасії, а діток Боженька не дав. Тоді він запитав, «Чому я залишився один?» І відповідь була, «Ти не один». У тебе є село парафіян, яким ти мусиш допомогти. Маючи ж сім'ю, ти був би вразливим і безпомічним, як мале дитя. І ось цей час настав це було видко по тому, як люди почали потроху відходити від правди, як все ширше розповзалася сварнята колотнеча, як все більше пан знущався над селянами. І відтепер тільки загальною бідою можна було зупинити роз'єднання людей, розтопити черствість, нечуйність душ, перемінити на краще поводження пана та пані, що погрозли в ріхах та загубили совість у своїй ненаситній жадобі до грошей. І його, Михайлова допомога, людям необхідна в тій самій мірі, як поміч лікаря, що видаляє хворому пухлину, яка поки не виросла. А сільська пухлина вже з'явилася і все росте. Вона злоякісна. І щоб її перебороти, щоб перемогти у протиборстві з царством Темряви, треба зібрати докупи всі свої сили та віддати їх заради спасіння людей. Батюшка перехрестився і почав читати молитву. Він так захопився, що навіть втратив рахунок часу. Раптом із острахом відчув присутність ще когось у своїй хаті. Заскрипіла підлога, нею пройшов холод, який пронизував до самого нутра. Десь, начебто, кістками застукало, затріщало. Здалося, що у кімнату набилися мертві люди, такий дмухнув сморід. Звідкись майнув колючий вітер. Він загасив лампаду, від чого стало темно і жахливо. І не було змоги ворухнутися, бо щось або хтось судомно дихало прямо у потилицю. Батюшка Михайло з важким зусиллям підняв руку, яка стала наче свинцева. Він намагався осінити себе Христом та промовити ім'я Боже, але тут з полиць посипався посуд. Глечики, горщики, кухлі, тарелі – все гучно падало і билося. І від цього безладу батюшка відчув своє безсилля. Тим більше, що на нього гепнувся стілець та ще й ще щось. Зрештою він зуйкнув і звалився без свідомості горілиць на пінлогу. Глава 14. Невдали викрадення У хаті косаря Івана та Галини посеред кімнати стояла труна, в якій лежав мертвий Іван. У дитячій кімнаті поруч висіла порожня колиска. Обличчя Галини стало землистим, волошкові очі вицвіли, кутики губ упустилися вниз, наче б і вона є небіжчиця, і ховати їх з Іваном будуть разом. Молоде подружжя кохало одне одного без тями. Всі справи вирішували тільки разом. Тож селяни не могли усвідомити, зрозуміти, сприйняти той факт, що волею долі така нерозлучна пара розлучилася Як це незвично і гірко Відтепер бачити Галину без Івана Наче ниточку без голочки або річечку без берегів Щоб не залишати скорботну вдову на одинці, у хаті постійно товклися люди Хтось читав молитву за покійним, ще хтось порався у хаті або намагався заспокоїти Галину. Вдва вже добу сиділа біля труни, наче заціпаніла, спрямовуючи немиготливий погляд на свого чоловіка. Вночі баба Палашка, яка знаходилася поруч з Галиною і читала псалтир, почула з обійстя гавкіт собак. Несподівано хатою пробіг холодний вітерець. Баба Палашка підняла очі на засмучену Галину, до якої, напевно, долетів вітерець, і побачила, що її волосся затріпалося. В тієї ж миті личку скорботної удови пожвавішало, і вона навіть усміхнулася. «Слава Богу!» – подумала баба Палашка. «Красна вдячність Господу за те, що почув наші молитви, і зрештою Галина починає очунювати». Про вітерець вона вже забулася, і до самого світанку сумлінно все читала читала біля труни молитовний псалтир. Підступний Харон підлетів до Галини прохолодним пронизливим до кісток вітерцем. Він навіяв їй думку, причому голосом Івана, наче коханий чоловік чекає на неї, сумує за нею. Тож вони мають бути разом не тільки в житті, але й у смерті, рука в руці. Тим більше, що Господь забрав у них ще й донечко. Дружина не повинна залишатися на землі без своєї родини. Вона має рухатися за нею. Харон вселив у душу Галини впевненість, що коли вона вчинить правильно, їй одразу стане легше, і незабаром вона обов'язково поєднається зі своїм чоловіком і донечкою. Але треба спочатку влаштувати похорон, віддати покійному останній борг. А за тим... Вона його наздожине. І Галина вже знала, що для цього має зробити. А тим часом чорт Харон і біс Рей зустрілися біля хати коваля Макара. Харон не розпитував Рея, як він впорався з дорученою справою. Він і без того знав, що його напарник все зробив у батюшки Михайла як слід. Відчувши, що Макару стало легше, Катерина заспокоєно зітхнула. Згодом її змарнілий чоловік заплющив очі і трохи задрімав. Дружина тихесенько поцілувала його, підіткнула ковдру та сковзнула у сусідню кімнату до дитячої льольки. Вона присіла, торкнулася чистого лоба Тарасика, затим глибоко задумалася, схилила голову на схрещені руки і стомлена погрозилася у короткотривалий сон. Користаючись із сприятливої нагоди, біля люльки опинився Рей. Він поспіхом схопив немовля та тільки зібрався клацнути великим і середнім пальцями, викликаючи чертення. Макар стрепенувся от сну. Він підсвідомо збагнув, що лихо вже тут, в їхній хаті. Він стрімголов підвівся, збільшив вогонь у лампаді, взяв свій батіг, що лежав у кутку кімнати під іконами, намочив його у кварті зі святою водою та тишком просякнув до сусідньої кімнати з люлькою. Несподівано Рей відчув нестерпний біль навколо шиї та зрозумів – ще мить, і він назавжди позбодиться своєї голови. Біс спробував здійнятися гримучою змією, однак не зміг вислузнити злабети, адже руки, що тримали батіг, були захищені самим Богом. Залишався єдиний вихід, аби врятувати свою шкіру. Він упустив Тарасика прямо на підлогу. Батіг дещо ослаб, бо Макар стрибнув, щоб спіймати сина. Тієї ж миті рея у кімнаті не стало. Від незрозумілої метошні прокинулася Катерина. Вона підвелася, посвітила лампаткою довкруж і сильно здивувалася, коли побачила, що її чоловік та її син разом катаються по підлосі. Раптом вона узріла батіг і все зрозуміла. Неначе горна орлиця Катерина підхопила на руки малого Тарасика і нервуючи закричала. Годібо! Відтепер я ніколи не залишу свою кровиночку ні на жодну хвилину. Почувши прочитання, з іншої кімнати вибігли стривожені дівчата. Вони гадкі, не мали, чому матір, від якої вони ніколи не чули підвищеного тону, голосить так розпачливо і так безотішно. Глава 15. Незнайомий старий Дід Петро, що служив старостою сільської церкви та збирався зайти у справах до батюшки Михайла, тільки здивовано розвів руками – він розміняв вже сьомий десяток, але ж ясної пам'яті не втратив. Ось тут, на пригірку, мала стояти, як завжди, глинобитна хата батюшки з дахом з очерето, з невеликими віконцями, завішеними зеленими фіранками. Але ж у домівці біля ганку, якої він зупинився, не було ані фіранок, ні навіть віконець. То чия це оселя? І куди поділася хата батюшки Михайла? Аж ось він розгледів у траві і віконця з розбитими шибами і пом'яті зелені фіранки. «Йой, Боже ж мій, що трапилося?» – сам до себе звернувся старий. «Наче ж не було вночі ніякого боревію або іншої напасті. Але, може, я міцно спав і нічого не чув?» Дід Петрові чинив хвіртку, пройшов наскрізь утоптане парафіянами обійстя та пересвідчився, що двері хати замкнені зсередини. Значить, батюшка вдома. Староста гучно постукав та голосно покликав хазяїна. Ніхто йому не відповів. Він ще раз погримав у двері. Водночас почув з вулиці чиствінкий голос. «Слава Ісусу Христу, дідусю Петре!» Слава навіки Богові, Дмитре! Я Юрко, старший син Семена Ратая. То мій молодший брат Дмитро. Ну, нехай буде Юрко. А що, батюшки Михайла вдома немає? А ти йди насюди, ну хлопче, пробіжи у круг хати та зазирни у всі провалля, де ще вчора стояли вікна. Як можна, дідусю Петре? Мені батьки таке забороняють». «Невже ти не бачиш? Тут щось недобре відбулося! Тут все не гаразд!» Одинадцятирічний Юрко, худорлявий та проткий, як горобчик, зайшов на обістя та здивовано зокну. «Дідусь Петре, навіщо ви висадили вікно?» Хлопчак оббіг хату округ і, захекавшись, додав. Задля чого ви повибивали всі вікна у кімнатах батюшки Михайла? Може людина втомилася?» Спить собі та не чує, що ви до неї стукаєте. Старий аж пересмикнувся від почутої несправедливості. «Ах, ти ж безсоромник! Та я у своєму житті жодної мухи не образив, жодного комара не стратив, бо всі вони – божі створіння. І я ніколи б не пішов на те, щоб людям, а тим більше батюшці, шкоду завдати. Не хвалися, Петре!» Почувся звідкись слабкий голос, наче батюшки, а наче ні. Дідусь Петро та Юрко від здивування роззявили роти та вилупили очі, коли побачили, як у віконному проваллі, тремтячи, тримаючись руками за підвіконні, з'явився наче батюшка, а наче якийсь незнайомий столітній старий, схожий на оподало, яке так довго стояло на городі, що вицвіло і розтріпалося. «Ой!» Зойкнув Юрко та відскочив, як ошпарений, бо в нього аж всі жишки затреслися. І якби не жалість до дідуся Петра, що остовпів, і неприродна допитливість, хлопчак давно б уже дриманув на інший край села. «Даруйте, а ви хто?» Тільки зміг полохливо вимовити дідусь Петру. «Петро, а ти взагалі до кого прийшов?» «До батюшки». «А хата чия. Б батюшки, то невже ви насправді наш батюшка? Дідусь Петро не міг повірити своїм очам. Невже ця істота з розпатаним сивим волоссям та білим, наче сніг лицем, обрамленим кровавими потічками, то її їхній отець Михайло? Тим часом батюшка звернувся до Юрка. Агов, Юрко, семена рата я син. Залізай но до мене, бо бачу, що з Петром ще не скоро домовлюся, а самотужки двері відчинити не в змозі, бо клянку заїло. Долаючи боязькість та вже майже впізнаючи батюшку, Юрко мишою шмигнув у провальне вікна, наріг, як слід, прочинив двері навстіж та гукнув. Дідусю Петре, ідіть на сюди, мерщій. Тут батюшка Михайло геть весь скривалений і скалічений. Йому негайно потрібна поміч. Старий уговтався та поспішив виконувати те, що сказав малий. Ой, Леле, сплеснув долонями староста. Батюшко Михайле, хіба ви пояк? Навіщо ви побили весь посуд та висидили вікна? Цить, Петре, замовчи, сказав батюшка та для більшої наочності показав пальцями на рота. Побачивши, що Юрко тримає ослабленого батюшку під руку, але в силу своєї щуплості не дуже справляється, староста підхопив батюшку з іншого боку. Так вони помаленьку дійшли до ліжка, всадовили батюшку та обклали його пір'яними подушками. «Красно, дякую тобі, Юрко, за вирочку!» – тихо сказав батюшка. «А наразі йди собі, синку, у своїх справах!» Єдине прошу!» нікому не пробовкався про те, що тут чув і бачив. «Добре, батюшко, я нікому не повідомлю», – відізвався хлопчак, однак на його стривоженому личку було написано, що він навряд чи дотримається свого слова. Якби справа йшла про щось дрібне, чергову сварку колотнечу панів чи пропажу сусідського порося, Юрко, можливо, б і не переймався». Однак, коли він побачив безлад у хаті батюшка Михайла, а його самого залитого кров'ю, то зрозумів, що має оповістити все село чим скоріш. Адже дідусь Петро не зможе власними силами, самотужки забезпечити належну медичну поміч. Та ось біля хати батюшки Михайла вже заюрмилося повно людей. Батько й матір Юрка ретельно обробили пораненому порізи, спричинені обламками розбитого посуду, та перемотали рани чистими ганчірками. Дідусю Петру націдили гранчак горілки, після чого він цілковито прийшов до тями та остаточно впізнав у божевільному незнайомці уславленого сільського батюшку. Глава 16. Феноменальний план Харон не переставав реготати, дивлячись, як роздратування й обурення розпирає Рея. Харон давно так не розважався. Навіщо ти все зіпсував? Мало не з кулаками накинувся на нього Рей. Ти робиш успіхи, нечистивцю, бо цілковито правильно підкреслив. Ми, мешканці царства Темряви, в змозі прокрутити будь-які події назад, аби пересвідчитися, хто що накоїв. Заохотив Рея Харон. Втім, я завжди пам'ятаю, що тебе не можна розхвалювати. Інакше від пихи й гонору ти знову утнеш діаметрально протилежне тому, в чому є нагальна потреба. Досить, Хароне, мені нарікати. Хіба ти не бачиш, яких кардинальних я зазнаю змін? Я більше нічого не роблю на галай-балай. На галай-балай, як-небудь, аби як. Фразеологізм. Ну, я б не сказав, що ти вже остаточно перелицювався з недбайла надбайло. Тобі ще треба вчитися і вчитися, щоб хоч трохи дотягнути до мого рівня. Та головне, що в тобі прокинувся хист. Тож ти маєш непоганий потенціал. Навіщо ти все зіпсував? Образливо повторив Рей. Яка вішка тобі під хвіст попала? Спочатку мало не знищив мене за невдалу спробу вкрасти Макарі виплодок а зрештою не втрутився в перебіг подій і сам все пустив в нівець. Тож я й кажу, тобі, мій друже, ще доведеться довго переймати досвід у такого гідного вчителя, як я. Заспокойся, все в нас йде за генеральним планом, тобто окресленим на багато років уперед». Чи можу я ознайомитися з цим феноменальним планом, щоб надалі й собі його застосовувати під час виконання відповідальних завдань? Звичайно, можеш, адже ми з тобою наче двій коней в одній упряжці. Чим менше ти спотикатимешся, тим скоріше я досягну своєї мети. Однак у даному випадку вийшло навпаки. Ти перечепився, тобто не зміг вкрасти з люльки Тараса, і ми отримали непоразку а навпаки – колосальну вдачу. Адже відтепер матір оберігатиме, як зіницю ока, своє дитя. Ну і що нам з цього? Ммм, яка ж дурна, що голова у тебе, Рею. Та не журись, згодом все тобі розтлумачу, все поясню, все розкладу по полицях. А поки чим чекуй до потаємного підземелля. Завітай до фекли і даринки та з'ясуй, чи лагідно їх пестять, чи доскочу годують, чи належно виховують. Рейс лухняно кивнув і мовчки зник. До хати Галини батюшку Михайла привезли на скрипучій підвоті. Він як міг тримався після своєї неймовірної нічної пригоди, бо розумів, що наразі головне – гідно відслужити похорон косаря Івана. Парафіяни сприймали його незвичайний зовнішній вигляд із відкритими ротами, але благословення брали. «Моліться, діти мої!» – тільки казав батюшка. Коли ж він зустрівся очами з галиною, йому наче голку тицнули у серце. «І тут біда вже на порозі!» – промайнуло в голові. Він якимось чином здогадався про думки вдови до самогубства і вирішив, навіть якщо сам загину, а такого неподобства не допущу. Юрко, синко, а поклич на мені Семена Ратая, свого батька. У мене до нього є невідкладна справа. Звернувся він до хлопчака, що знаходився поруч. Того не треба було умовляти. Він прожигом понісся виконувати доручене. Незабаром з'явився Семен Ратай. Батюшка МИХАЙЛО підізвав його ближче до себе та щось гаряче прошепотів на вухо. Глава сімнадцята ПОРЯТОНОК ГАЛИНИ КоСАря Івана поховали лише через день, бо батюшці весь час було зле, і він не був впевнений, що зможе відправити службу як слід. У своєму останньому слові на цвинтарі батюшка Михайло промовив. «Чи можна описати біль, страждання, відчай жінки, яка за коротку годину втратила коханого чоловіка та єдине довгоочікуване дитя? Хіба можливо знайти слова, щоб заспокоїти людину у такому горі? І я не знаю таких слів. Тож і ви, миряни, не намагайтеся їх відшукати». Ліпше залишити Галину в її скорботі та спокої. Вона сама знайде, до кого звернутися, кому виплеснути всі свої сльози. А нам залишається побожно молитися за спочилого Івана, вболівати за його праведну душу. Пам'ятаймо слова Господа. Хто душу положить за ближнього, той вчинить найголовніший подвиг у своєму житті перед очима Бога. Тим паче той, хто пролив свою кров задля позбавлення від нечисті. Люди вже розходилися після споминок із Галининої хати. Залишилися лише вдова та батюшка Михайло. По померклим очам та млявій поведінці Галини було видко, що їй невмилість білий світ, що вона тільки чекає, щоб зостатися наодинці з собою та жахливими своїми задумами – Через прочинену шибку батюшка почув різноголосий гомін птахів, які піднялися над креслатим лісом, що простягався поруч із хатою Галини. Мабуть, хтось ішов з боку лісу. Він благословив жінку і мовив. «Допоможе тобі, Боже, Галино, перенести горе та не зламатися. Ну, а тепер не буду обтяжувати тебе своєю присутністю». Дивись тільки, не цурайся комусь допомогти у такій же скруті, в якій опинилася сама Галина закрила двері за батюшкою на клянку, налила у склянку води Дістала якийсь каламарчик із полиці, де тримала трав'яні настоянки і ліки Та перевернула всю зелену тягучу рідину з каламарчика в склянку Іване, Ваню, мій любий, зачекай ще трохи Скоро, скоро ми будемо разом. Донечко, Даринко, пробач мені нікчемі. Це я в усьому, що з тобою трапилося, винна. Галина повільно піднесла склянку до рота, аж тут здригнулася від несподіванки. У двері затарабанили, й так гучно, що у жінки закалатало серце. Галино, Іване, є хто дома? Відчиніть! Допоможіть Христа ради, дитина помирає. Від стоку впала на підлогу ікона, яка перед похованням стояла на столі біля труни Івана. Галина нахилилася, підняла ікону Божої Матері і завмерла. На неї дивився Христос дитя. Дитя помирає, рятуйте! Знову почалося з двору. Слово дитя простромило Галині душу якби просили врятувати дорослу людину або скотину, скоріш вона б не відчинила. А тут ще слова батюшки Михайла лунали в підсвідомості не відмовити нікому в біді. А може, так і треба спочатку допомогти бідолашній хворій дитині, а потім з легкістю піти на інший світ. Улагодила сама з собою Галина свій жахливий задум та відставила в бік склянку з зеленою отрутою. «Зараз-зараз, вже відкриваю!» – відгукнулася. На порозі стояла незнайома світлоока жінка, яка вся розшарілася, задихалася, навіть спітніла. «Допоможіть ради Христа!» – звернулася вона до Галини, та оперлася об одвірок, бо від втоми й нервової напруги ледь трималася на ногах. «Заспокойтеся, зроблю все, що в моїх силах», – відповіла Галина. Вона допомогла незнайомці зайти в сіне, всадовила на лаву та простягла кухоль холодної води. «Звідки ви самі та звідки знаєте, що тут живуть Галина та і...» Запнулася Галина на імені свого почилого чоловіка. «Я з хоту Родимара. Звати Югина. Мені сусідка повідомила, що у вашому селі край крайкреслатого лісу живе знахарка Галина та її чоловік Іван. Ось я й навідалася. Пробачте, якщо занадто гучно стукала. А що трапилося? Моя однорічна донечка несподівано тяжко захворіла». Вона вся горить А у нас на хуторі немає жодної знахарки Якщо виникає потреба, всі наші мешканці до найближчого сусіднього села звертаються Але наразі негода все поле, яким до них добиратися, розмила А до вас хоч і довше через ліс, та ще якось стежками можна перебігти Все зрозуміло, зараз візьму деякі бальзами та зілля і рушу монегаючи часу Разом із жарознижувальними препаратами для дитини Галина поклала в торбинку й ту саму зелену тягучу рідину для себе. Подумала, ну ось і добре, що її смерть відбудеться саме у креслатому лісі. Приляже собі під березою, де вони з Іваном часто полюбляли мріяти. Тож і вона, мріючи, відійде до свого коханого. Збираючись, Галина взяла з собою квітчасту хусточку даринки та маленький хрестик, викуваний ковалим макаром для хрестин маленької донечки. «Ну що ж, рушимо з Богом!» – сказала Галина світлоокій жінці, і вони попрямували у напрямку креслатого лісу. Глава 18. Полон Бувало так, що батюшці Михайлу немов із неба потрапляли відповіді на деякі дуже важливі питання щодо порятунку його парафіян. Ось і про задум Галини щодо самогубства, наче хто зверху йому натякнув. Тож батюшка одразу почав просити помочі у Бога. Відповідь з'явилася під час служіння похорону за косарем Іваном. Не пізніше, як завтра, там за креслатим лісом на хуторі Димара у її Югини захворіє дитина. Хай вона біжить до Галини, поки та не накоїла невиправного. Зрештою буде врятовано два життя: Галини і дитя. Батьушка не зволікаючи, покликав Семена Ратая, батька Юрка, і доручив: "Хочеш їхати верхи до Югини?" Отак все й вийшло. Діставшись до хотора Демара, Галина ретельно обтерла дитину цілющим трав'яним відваром, дала ліки, закутала як лялечку. Та перестала хрипіти і мирно заснула. Йогина стала на коліна та хотіла поцілувати руки Галині, але знахарка легенько її відсторонила. «Не треба, адже це не я роблю. Господь дає знання». «Дякую тобі, Галино». «Дай Бог тобі, твоїм близьким та вашому батюшці міцного здоров'я!» «Спасибі за душевні слова!» – з сумом відповіла Галина. «Так, наш батюшка Михайло – гарна людина та досвідчений пастер. «Щиро йому вдячність за те, що він попередив мене про хворобу моєї донечки, що насувалася!» «Попередив про... що? Ну, як же?» Вчора з вашого села прискакав на коні чоловік і передав слова вашого батюшки. Коли маля занедужає, бігти саме до вас. Галина згадала вчорашню службу, пильний погляд батюшки на неї, потім Семена, якому він щось пошепки казав. «Батюшко Михайлушко, тож ви все знали», задумливо промовила Галина. «Так от я й кажу». – зголосилася жінка. – Він не наче ясновидющий, знав, що моя Даринка занеможе. Галину наче батогом огріло. Вона аж зойкнула. – Даринка? – Ой, Леле, – злякалася жінка. – Вам зле? – Ні, – приборкувала себе Галина. – Даринка, – промовила вона сама собі майже беззвучно. Це мій чоловік назвав донечку Даринкою, пояснила Югина. Згинув бідаха. Ось вже рік, як поїхав у ліс і пропав. Відтоді не було від нього жодної вісточки. Іван? Ні, Терн. Але йому подобалося ім'я Іван. І якби повернувся і були б в нас ще діти, хлопчики, то хотів першого саме назвати Іваном. «Не журіться! Щось мені підказує, що він обов'язково повернеться!» Югина зітхнула, в її очах блиснули сльози надії. «Ну, мені вже час!» – піднялася Галина. «Ось вам Карафа з відваром. Обітрете все тільце дитини ще два рази – вранці і ввечері. Тож наступного дня буде здорова ваша Даринка!» «Зачекайте, Галино!» «Раз живе ви тут, то чи не погодитеся ви ще трохи побути з моєю донечкою, якщо, звичайно, не поспішаєте?» «Погоджуся, не поспішаю», – лагідно усміхнулася Галина. «Я побіжу до лісу, бо залишила там в'язку дров, ще й гарну мотузку. Шкода, якщо хтось поцупить». «Здіть мерщій, не зволікайте», – заохотила жінку Галина. Коли югина пішла, знахарка всадовилася біля люльки Даринки та й не помітила, як задрімала. Їй щось наснилося, потім вона почула начекінське іржання та таке гучне, що вона прокинулася. Спочатку не втямила, де вона. Може, вдома, проминула думка. Може, ось вона, її Даринка, в люльці. Може, ось він приїхав з лісу на коні Іван. А її біда – то тільки моторошний сон. Втім, і ржання зовні було від кількох коней, та й голосів було забагато. Тембри грубі, неприязні. Галина вскочила, сама не знаючи, від кого ховається. Схопила дитя та тільки хотіла зачаїтися в якомусь закапелку, як двері зі скрипом відкрилися навстіж, наче їх токованим чоботом пнув. У хату зайшло декілька чоловіків. їхнє незвичайні обрання – Холодна зброя за поясом, розв'язана мова та брутальна поведінка спричинили жахливе враження на беззахисну жінку. День добрий людям добрим від нелюдів недобрих. зареготав самий велетенський незнайомець. Я ж тебе запевняв, отамане, що тут буде чим підживитися. Звернувся він до меншого зростом кремезного чолов'яги. «Ось і маємо файну спідницю-молодицю ще й з приплодом. Бугага. «Заткни свою пельку, Славко!» Твердо, наче молотком, вбиваючи слова у дошку, відповів Кремезний. «Ти мені брехав, що тутешні хуторські шмаркачі мають злитки золота. Втім, це вже остання хата, а скарбами і не тхне. А як ви лезом та за вушком цієї спідниці-молодиці, Може, вона нам і розкаже, де своє злато-срібло приховує? Дурень ти, Славко, як викорчуваний пень. озирнися, яка біднота довкруж. У грошовитих їх хоча б кінь та корова, а тут, бач, лише дві дранні кози та один безголосий півень. А може, ця спідниця молодиця просто скнара, тож закупала багатство десь між грядками капусти на городі, щоб ні собі було ні добрим, тобто недобрим людям». Вдав, що кіпкує Славко. «Якщо десь відшукаєш, аби один золотий гріш, я тобі його залишу у приватну власність. Як нічого не знайдеш, то повішу вас у двох. Ні, в трьох, на одній шибаниці». Зіркнув на дитину на руках у Галини кремезний чоловік. «Прямо тут на подвір'ї і повішу. Згоден?» «Ні», – поспішив з острахом відповісти Славко та відступив на крок.